הלו, הלו יוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה, כן סילבה. הלו סילבלה סילבלה אני נורא מצטער אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום, לא אצלי רמונט מסיידים את לי <laughs> היום, כן, באים מסיידים, נכון. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> סילבל, <laughs> אני מוכרח לסגור כי הם באים, <laughs> אני מוכרח לסגור כי <laughs> הם... <laughs> <laughs> שלום, שלום. שלום לך אדוני. שלום עליכם. אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת. שלום. לאן אתה הולך אדוני? אתה קלקלת עליה המצב הוא אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטי. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר שלושים שנה במקצוע, ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתה. אתבשש לך בעצמך. חולה, רזון מטרפת. אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. לא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה. זה הדרה. זה הדרה. אני לא, אתה מדבר עליו? אני לא, לא, הבנתי, לא הבנתי. מה? אתה גם חרש יוסף לקרון, אה? אני שאלתי אותך אם זה הדרה. הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה. מה זה, אתה, אתה גר לבד? אני גר לבדי, מה לעשות, כן. למה אתה לא נשוי? לא, לא. אינני נשוי, לא. תגיד לי, מה זה, המקצוע שלך? דוקטור למחול. דוקטור למה? דוקטור לריקוד. אתה מרפא את הרקדנית! אני מלמד רקדנית. מלמד? מה זה, זה פרנסה זה? לא, אך זוהי חוויה. אנו, גם ציוד זה חוויה! תגיד לי... מה הגודל של התרה? אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא... טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות. בבקשה, הן לרשותך, בבקשה. אפשר, אפשר בבקשה לשבת? כן, סליחה, סליחה. שוואנה. בבקשה? שוואנה. לא, לא, אני רוצה רק לשבת. מה אתה מחכה, שטוק, אדוני? שתוק, שתוק. מי? מה? בקשר למה? בקשר לשתוק. שאני אשתוק? אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק? למי אמרת שתוק? לי אמרת שתוק. אז מי... למה אתה לא שותק? לפי <laughs> שאני מבין, דוקטור... ליכטיג בר זוהר. ליכטנשטיין? אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד? אם אפשר, כן. נו, אז תן לי בבקשה כסף. לשם מה כסף, אדוני? מה זאת אומרת בשביל לא להקים לך את העבודה? אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה. כן. וכמוכן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה. הכל נכון, דוקטור... ליכטינג בר זוהר. אבל אני לא מבקש פרפקלייסטר, שמר גוף בפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנהל מנהל לקח כסף, מה אצלי זה בנק או איזה לוטו, ו... תן לי שישים לירות ולא נקל... שישים וחמישים זה מאה ועשר, זה עשר לירות יותר ממה שסיכמתם, <אז> אדוני. זה יהיה יותר אז לפחות, מה זה משנה? אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפערון, נעשה חשבון, מה שיהיה מגיע לי תשלם לי. יהיה עוד מגיע לי. <אז> תשלם לך. <אז> אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לעכב מה איתך, אם אני אציין לך את החדר ומברש איתי בשעה, הצבע לא יחזיק. תתן לי שבעים לירה, זה מחזיק שם. אדוני, אין לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. למה אתה מחכה עכשיו, אדוני? לא עוד מעיזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטוסים לנחות לך את הרגל. הוא יבוא מיד. אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן, כחצי שעה בתל. נו, אתה לפתע פתאום פתא מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשב יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני! אדני! אתה מדבר יותר מדי! הנה, אתה רואה, עוד שעם. נו, אפשר להתחיל. אפשר היה לא, לגנוב כבר. לא, מהר, מהר. אוי, הדוקטור, אל תסובב לי שם כמו פרפירה, בוא. תן לי את השפכתו. מה? השפכתו, השפכתו בפריפר. המגרדת, אתה מתכוון. מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המנרשת עם נו, לא, השוק, השוק הוא. אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת? תביא מים. מה? מים, מים. מים? מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש מים. מים. אם יש צורך במים, <אף> אני אביא לך מגס. איך באיזה מוסדות שנשתהים נשתהר? אתה לא מבין יידיש, אבל מה? מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים הדרימה, מה אתה עושה? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כהה? זה לא כחול כהה. זה כחול כהה. זה בורד או אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבם את זה בתוך הצבע, וזה ייצא לך ככה חומס גאוגאו. אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר. הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא! תביא חלב. חלב, חלב. חלב. תביא גם זיתים. זיתים? בשביל איזה צבע? בשביל <laughs> צבע זית. <laughs> יש רואה, אם יש צבע. חלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף? אז בצבע כסף. לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, ויש בצבע ירוק. אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף. רק בשביל זה צריך גם להביא ביצים. נכון. אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע... אז זה יצא לך ירוק בהיר. זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר. אנחנו מדברים על הפס כסף. זה בצבע כסף, כן. אז תביא ביצים. ביצים. כמה? שמונה עשרה. שמונה עשרה ביצים. ארבע קשות. ארבע קשות. כן. תזדלז. מה עכשיו? אני נורא מצטער אבל... יש לי רק שבע ביצים במקרב, ושתי קציצות. הולך, הולך, תביא הכול. מה לא? את הקצצות תשאיר בשביל חדר רמבטיה. למה? לא צריך להקרות בבת אחת. תביא הכול עכשיו. כן. תביא גם לחם. לחם? לחם דחוף. בשביל איזה צבע? בשביל צבע אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר? תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן אני רוצה לסיים שם. לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד, זה אקספרסיוניסטי. לא. איזה ציור זה? אקספרסיוניסטי. רוסינות, מה זה? מה רוסינות? אני רואה? אקספרסיוניסטי. כן. צבעו אותו אקספרס. לחיי, דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת. כן. יוצא יותר חי מזה. טוב שאין לך זמן. אין זמן, אדוני. אין. לאן אתה הולך, אדוני? אני מצטער מאוד, אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. <laughs> אני מסייג אצל פרופסור פאשונל והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים. אדוני, אבל אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלאגן הזה, לפחות שהעוזר שלך יגמור. ממתי שהוא יגמור? הוא לא יגמור, הוא לא יגמור. הוא לא יגמור. הוא צריך ללכת לכדורגל. בכלל למה קראת לי? בכלל למה באת? אם, אם לא הייתי בא לא אדוני, דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על הדם מחייך! תוריד את היד! שמה תאמר לי, מה עליי לעשות? תלך לסולם הרייני הולך לסולם תשים רגל הרייני שם רגל עוד רגל עוד רגל אחת תיקח את המברשת הרייני לוקח את המברשת עכשיו תסייג הרייני מסייג סלמה אין שם! איש! מה אתה עושה לנו? מחליף את מוישה לשם. לא, זה דווקא לא רע. שמע לדין, היא אמרת, תוגמר את העבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שואו!